Коментар до розділу 20 Відмовляючись передбачити непередбачуване і очікувати несподіванок у світі необмежених можливостей, ми ризикуємо опинитися під владою непідконтрольних нам загадкових сил і істот, яким навіть немає назви. Агент Фокс Малдер – секретні матеріали. Найголовніше – уникайте збитків. Що таке ризик? На це запитання ви отримаєте найрізноманітніші відповіді, залежно від того, кому і коли ви його поставили. У 1999 році ризик означав не втратити гроші, а заробити менше, ніж інші. Чого більшість людей боялась, то це зустріти на пікніку знайомого, який на дейтрейдингу акціями доткомів заробив більше і швидше за них. Минуло трохи часу, і раптом у 2003 році ризик почав асоціюватись із неконтрольованим падінням фондового ринку до такого рівня, за якого від ваших статків нічого не залишиться. І хоч саме поняття ризику може видатись так само невизначеним і мінливим, як і сам фондовий ринок, ризик має деякі базові і постійні характеристики. Люди, які роблять найвищі ставки і отримають найвищу дохідність на бичачому ринку, на ведмежому ринку, який неминуче не стане, завжди постраждають найбільше. Щоразу, коли виявляється, що спекулянт має рацію, він навіть охочіше вдається до додаткового ризику, бо його рівень впевненості зашкалює. А якщо ви зазнали великих збитків, вам доводиться ризикувати ще більше, щоб повернутися на той рівень, на якому ви були. Наче азартні гравці на іподромі чи в казино, які відчайдушно подвоюють ставки після кожної невдалої спроби. Якщо ви не феноменальний щасливчик, це прямий шлях до катастрофи. І не дивно, що коли відомого фінансиста Джорджа К. Клінгенштайна з агенції Верххайм Co. спитали, чи може він із досвіду своєї багаторічної кар'єри відповісти на питання, як розбагатіти, його відповідь була надзвичайно проста – не зазнавати збитків. Зі слів інвестиційного консультанта Чарльза Еліса в статті Jason Swake – Wall Street's Wisest Man. Money. June. 2001. Pages. 49.52. На рисунку 20.1 зображено те, що він мав на увазі. Імовірність втрати деякої суми грошей – невід'ємний складник інвестиційної діяльності і оминути його неможливо. Але щоб стати розумним інвестором, необхідно переконатися в тому, що ви ніколи не втратите більшу частину чи всі ваші гроші. Індійську богиню багатства Лакшмі часто зображають навшпиньки, готову в одну мить зірватися і бігти світ за очі. Щоб отримати багатство, деякі з прихильників лакшмі обв'язують статуетку стрічками або прибивають цвяхами її ноги до підлоги. Для розумного інвестора запас надійності відіграє ту саму функцію. Відмовляючись переплачувати за цінні папери, ви зменшуєте ймовірність того, що ваше багатство зникне або раптом піде в нівець. Розгляньмо такий приклад. За чотири квартали 1999 року корпорація JDS Uniface Corp виробник оптоволокна отримала прибуток у сумі 673 мільйони доларів, водночас її збитки склали 313 мільйонів. Вартість її матеріальних активів становила 1,5 мільярда доларів. 7 березня 2000 року курс акцій корпорації JDS Uniface Corp зріс до 153 доларів, забезпечивши компанії загальну ринкову капіталізацію в розмірі близько 143 мільярдів доларів. Ціну акцій корпорації JDS Uniface Corp вказано з урахуванням останнього дроблення акцій. А потім, як і більшість акцій нової ери, вони обвалились. Перспективи інвесторів, які купили ці акції того дня і у кінці 2002 року, все ще їх утримували зображені на рисунку 20.2. Навіть за досить високої середньорічної ставки дохідності на рівні 10% треба буде понад 43 роки, щоб вийти на цю переоцінену вартість покупки. Ризик не на ринку, а всередині нас. Ризик існує ще в одному вимірі – психологічному, всередині нас. Якщо ви переоцінюєте свої знання у сфері інвестиційної діяльності або свою здатність терпляче переочікувати тимчасові спади на фондовому ринку, немає ніякого значення, якими цінними паперами ви володієте і яка ситуація на фондовому ринку. За своєю природою фінансовий ризик залежить не від того, власником яких інвестицій ви є, а від того, який ви інвестор. Якщо ви хочете дізнатися, що насправді являє собою ризик, станьте перед дзеркалом. Ось він, цей ризик дивиться просто на вас. Що ж ви повинні побачити, коли дивитесь на себе в дзеркало? Лауреат Нобелівської премії, психолог Деніал Канеман наводить два фактори, які характеризують вдалі рішення. Помірна впевненість. Чи справді я розуміюся на ціних паперах так добре, як мені здається? Усвідомлена готовність до помилки. Як я реагуватиму, якщо з'ясується, що мої висновки хибні? Щоб зрозуміти, що ваша впевненість помірна, погляньте в дзеркало і спитайте себе. Яка ймовірність того, що мої висновки виявляться правильними? Добре подумайте і дайте відповідь на такі запитання. Чи достатньо в мене досвіду, до яких результатів призводили подібні мої рішення в минулому? яких результатів досягали інші інвестори, які в минулому ухвалювали подібні рішення. Ніхто з тих, хто ґрунтовно досліджував це питання і намагався чесно прийняти результати, не став би захоплюватись дейтрейдингом чи купувати акції під час їх первинного розміщення на ринку – IPO. Якщо я купую, то хтось інший продає. Яка ймовірність того, що я знаю щось таке, чого ця людина-продавець або компанія-продавець не знає? Якщо я продаю, то хтось інший купує. Яка ймовірність того, що я знаю щось таке, що ця людина-покупець або компанія-покупець не знає? Чи правильно я розрахував, наскільки повинна зрости вартість цього цінного паперу, щоб після вирахування податків і торгових витрат вона досягла межі беззбитковості? Далі ще раз подивіться в дзеркало, щоб зрозуміти, чи ви та людина, який властива готовність до помилки. Почніть із питання, чи повністю я усвідомлюю наслідки рішення, ухваленого на підставі хибних висновків. Дайте відповідь на це питання, враховуючи такі аспекти. Якщо я маю рацію, то можу заробити багато грошей. А якщо я помиляюся, скільки я можу втратити, якщо взяти до уваги результати аналогічних інвестицій у минулому? Чи є в мене інші інвестиції, які дозволять мені протриматись на плаву, якщо моє рішення виявиться хибним? Чи є вже в моєму портфелі інші інвестиційні інструменти – акції, облігації, паїв, заємних фондів, які в минулому завжди показували зростання, коли аналогічні інвестиційні інструменти падали в ціні? Чи не занадто я ризикую, вкладаючи надто багато в нові інвестиції? Коли я скажу собі, що в мене високий рівень толерантності до ризику, то звідки я це знаю? Чи втрачав я коли-небудь багато грошей на інвестиціях? Що я відчував? Чи став я після цього більше купувати або продавати? Щоб не піддатися паніці в неслушний момент, я покладаюся лише на свою силу волі, чи для того, щоб отримати свої емоції під контролем, я завчасно диверсифікував інвестиції, підписав інвестиційну угоду і обрав метод середнього рівномірного інвестування? Варто завжди пам'ятати слова психолога Пола Словіка, що ризик містить два компоненти в рівних пропорціях – імовірність і наслідки. Пол Словік. Informing and educating the public about risk. Risk Analysis, Vol. 6, No. 4, 1986, page 412 Перш ніж починати інвестування, необхідно переконатись у тому, що ви реально оцінюєте ймовірність того, що ваші рішення правильні і те, як реагуватимете на наслідки своєї помилки. Парі Паскаля Теоретик інвестиційної діяльності Пітер Бернштейн робить із цього інші висновки. Він звертається до діяльності Блеза Паскаля, видатного французького математика і богослова 1623-1662 роки, який описав експеримент, у якому агностик укладає парі про існування Бога. На кін поставлено стиль його життя. Остаточна винагорода – доля його душі після смерті. У цьому парі, стверджує Паскаль, розум не може прорахувати ймовірність існування Бога, на питання, чи існує Бог, може дати відповідь лише віра, а не розум. Але якщо результат парі не можна передбачити, його наслідки цілком очевидні і зрозумілі. Ось яке пояснення дає Бернштейн. Припустимо, ви визнаєте існування Бога, і ви ведете праведне життя, намагаючись приборкати свої страсті, хоча насправді Бога не існує. Ви відмовляєтесь від деяких благ, але отримаєте винагороду. А зараз уявімо, що ви стверджуєте, що Бога не існує, і проводите своє життя в гріху, егоїзмі і хтивості. Коли виявляється, що Бог існує, ви можете прожити своє відносно коротке життя у веселищах і на солоді. Але коли настане судний день, вас спіткають великі проблеми. Бернштейн робить висновок. Ухвалюючи рішення в умовах невизначеності, необхідно виходити з імовірності програшу, а не виграшу адже невідомо, що чекає на вас у майбутньому. Таким чином, у кожному розділі цієї книги Грем нагадує вам, що розумний інвестор повинен думати не лише про те, чи правильні його рішення. Він також має намагатись захиститись від збитків, якщо його рішення виявляться хибними, адже будь-які спроби проаналізувати ситуацію можуть бути приречені на невдачу. Імовірність щонайменше однієї помилки продовж усього інвестиційного життя дорівнює 100%. І цих шансів ви не контролюєте. Проте ви можете контролювати наслідки своїх помилок. У 1999 році чимало інвесторів вклали свої гроші в акції дудкомів. Інтернет-опитування однієї 1338 американців, яке проводив журнал Money в 1999 році, показало – що приблизно 10% опитаних інвестували як мінімум 85% своїх заощаджень в акції інтернет-компаній. Ігноруючи принцип Грема про запас надійності, ці інвестори зробили хибну ставку в парі Паскаля. Певна річ, вони думали лише про прибуток і нічого не зробили, щоб захиститись від наслідків своєї помилки. Якщо ви постійно диверсифікуєте свої інвестиції і відмовляєтесь фінансувати чергові божевільні вибрики містера ринка, то можете бути впевнені, що наслідки ваших помилок ніколи не стануть катастрофою. І хай, як стосовно вас поводитиметься містер ринок, ви завжди можете безпомильно сказати «Це теж мене».